Spoilervarning! Vi förstör allt! Mina damer och herrar, välkomna till vad som känns som en miljonte spoilervarning. Ja, som sagt, välkomna återigen. Sami, är du där? Uh, jo, jag bara funderar över lite didaktik och... Har god pro på svenska, men jo jag är här i någon, någon ah, form jättebra. Mm. jättebra, kanske du vill berätta åt vår kära, kära publik äh, vad för nytt vi ska tala om ikväll, eller i morse när vi det här än hörs mm. Jo, det kan jag så gärna göra <kör> alltså billions and billions and billions and billions en biljans, en biljans, en biljans, en Vi ska alltså diskutera biljans. Ja. Tv-serien Biljans, som heter Biljans. Ja, Biljans, HBO. Ja, yeah. yeah. yeah. Showtime väl egentligen, men HBO. Ja, vad har du nu Hamstra nära från nätet? Jo, mm. exakt Ja, uh, ja den, den serien har ju då kommit ut med hälften av den femte säsongen nu mm. Det här måste man ju säga att det är ju onekligen lite underligt för det här programmet eftersom vi väl har haft det som kanske en, en sak att vara stolta över det att man har försökt se färdigt saker för när man talar om dem sett så har vi ju sett allt som det finns att säga av den här grejen nej, no, no, jo men trots allt så är det ju flera nu pågående storylines som är på hälft Ja men jag hoppas inte det slutar på en sån här planreset-nivå som det tänder att göra alla andra säsonger men you know, whatever ja. mm. status quo ja, måste uppehållas Ja Mm. Ja, men det, men det är väl så alltså där, där, där man ju sitter med hur det har gått genom alla olika liksom, finanskriser och annat. Att, att de här som sitter där med, med deras riktigt stora pengar, alltså, de, de tjänar ändå pengar. Liksom, det är status quo liksom, måste, måste hållas kvar att de, är, de tjänar pengar. Och, så att, och det, liksom, där får det inte ske någon ändå. Mm. Jo, men det här bibehållandet av status quo och det här skiftandet av ska vi säga, grupp eller eller lojalitet mm. och så, är ju bara byggande ja. för bra såna drama. Men ja. något söder känns det ju nog som att man kanske börjar tumma bara lite för mycket på de här vanliga köppetna. Mm. De blir liksom lite ja. så där mer av det gamla. Ja. Det här är ju en serie som kanske mer ger illusionen av att gå framåt men egentligen stampar den ju mm. kanske lite på stället för en ja sådär ja, men, men är det nu inte tanken på hur var det de då sa det här uh, an, den, vad var det en unstoppable force meets an immovable object mm. så jo. är det nu inte ungefär det som man ser här från säsong till säsong där kommer andra in och, och spelar ut sina, sina roller, men, men egentligen så är det då vad heter nu Chuck Rhodes som, som spelar mm. av Paul Giamatti och Bobby Axelrod som spelar av Damien Lewis som står där och stångar ja, men, det här är ju Det här är ju en, i grunden ganska driven testosteron-serie Mm. Där det liksom på, ja. står två liksom så här, reser öga mot öga och liksom, fuck you, no, fuck you. Och sen i något ja. skäde så måste komma in en kvinna och säga, liksom, men ni guys, Var <laughs> <på> riktigt. <nu." laughs> But, ja. Ja. Eller förlåt, vi ska ju vara äh, lite så här med tiderna som den här serien ju också har fått pris för att vara så inte behöver det ju vara en, en kvinna som kommer in, det kan ju vara en hön, alltså en höna kommer in och säger det är och lägger ett ägg ja. jag tyckte det där var, det var roligt i mitt huvud, ni kan ju skriva till triggervarninget som ju är postadressen fortsättningsvis är om hur unwoke Sami är okej okay respekterar äh, LBK uter inte tillräckligt mycket. Just så. So. Ja. Och om <skratt> ni... mm. om om <skratt> <Sådär. skratt> om ni om om om alltså <skratt> alltså vad om <fan? skratt> alltså det började om om hälsotillstånd om sen blev det bara trollare om smidigt om so. om men fortsätter ja. inte att notera någonting. Nej, ingen märker någonting, för ingen lyssnar på det. Exakt. Om ni vill motbevisa vad det jag just sa, så skriv in till oss på Twitter att Triggervarning 1. Mm. Och så finns det ju nog på Facebook också. Triggervarning som ju det där programmet heter som vi tydligen inte gör längre. Men det är teknikens fel att det, det låter lika ja. bra som det kan. Så därför ja. så recenserar vi lite extra över sommaren men snart är tekniken på plats igen så, så därför, därför, därför straffar vi alltså våra potentiella eh, lyssnare med, med också fattigare innehåll ja, men... som <laughs> är så, så, så sämre kvalitet och fattigare innehåll <laughs> fattigare innehåll vi talar bokstavligen om miljarder det här avsnittet vi, vi, vi talar om miljarder men det är aldrig miljarder som någon ser No, men, det ska vara ganska bra om vi gjort så bra så Auditiv media som folk faktiskt kan se När de hör på det ja. Men det ja. Men, men, men, men liksom ah, Jag vet inte här Ja. du se, se det innan du, det ska det, lära? Känns... No, alltså det, det, det känns som att den här uh, liksom att, att nu har recenserat uh, Filmer eller serier där, liksom, Flera gånger Nu i rad så, mm. så känns Det känns där Jag vet inte jag kliar lite i fingertoppen att jag diskuter, Efter att diskutera någonting annat äh, mm. Tänk vad många ibland. bra Triggervarningar vi har satt på hyllan nu Medan vi väntar ja. på att tekniken ska bättre sig Ja, ja. Mm. Avsnitt som aldrig kommer att tas Från den där hyllan är, Nej, De är för är... evigt För evigt arkiverade Jo, de är så bra Men vi kan inte kan mm. göra något? Mm viljat det Skulle diskutera enna så att man ser bara. Alltså, ja. ja. Nä. nära Nä. Nä. Nä. Nä. Nä. Låt, oss, låt oss diskutera den här. Det här, äh, det här det här var ju en serie du, du har sett den ganska nyligen då. Så här från, från första säsongen fram till nu då. Ja Queen. De sex stycken avsnitten som nu har kommit ut av säsong fem. Äh, ja. Så men är det stycken? Ja, det ser man på. Nej, jag måste tänka. Är det här viktigt alls? Jo, Nej, alltså jag, viktigt. Jag, jag tänkte jag, jag tänkte mer att jag skulle påpeka att jag har sett de här övriga säsongerna liksom långt tidigare och så nu liksom de, medan de gick alltså år efter år. Uh, jag såg de två första säsongerna så såg jag så här, så att säga, ganska så där efter varandra. Säsong mm. tre och fyra så såg jag sen sådär efter att de kom ut. Just det. Jag tänker bara påpeka det här absolut senaste att sitta där här yeah. så The Limitless Shit. Så jag tycker ja. det passar <laughs> ganska bra som avslutning, att vi får som hacka i där. Ja. Mm. Ja, det, det är ju sant men ja, alltså... ja, Och skitbegränsad Jag vet inte Kanske vi inte ska sikta så högt ja. Nej mm. mm. låt, oss, låt oss nu, låt oss nu så att säga, hålla fötterna på jorden Åtminstone lite men som, men som vanligt Så din äh, erfarenhet med nu då Är med begränsad än min nu då, Som har den färsk i min Är det så? Uh, ja, jag skulle säga det För jag fundera här faktiskt att okej, okay, vad kommer jag specifikt ihåg från de tidigare säsongerna? Mm. Uh, och det, det var inte så att när jag läste om nu, i stort sett det här handlingen innan, innan säsong fem så märkte jag att okej okay, jag kommer ihåg så vissa detaljer, jag kommer ihåg vissa karaktärer mm. men med att, att kunna säga något mer om så att, ah, men att Uh, vad va, va, va gjorde det då i uh, säsong fyra specifikt? att Vad ja. var va den här liksom centrala, centrala grejen? att Jag kommer mm. ihåg att det var Clancy Brown som var som var med ja. där och, och, och, och, och var då en antagonist så att säga, ja. för, för den här Chuck Rhodes. Men mm. det, det är ungefär så långt det går. Och sen var det någonting om ett uh, skitluktande tåg. Jo, na men Jock Coat och sen hade John ja. Malkovich där och som en rysk oligark. Var inte han i säsong tre? Han var i säsong tre, men han... Ja, ja. Eller ja. jag minns att han kom väl in i antingen säsong 2 eller 3 och sen så gjorde han väl en litet ja. hopp i nästa säsong och som okej, okay, du har för stor kuk. Ja. Det är med Louis Ja, jag beundrar din kuk och att jag har kanske lika stor kuk. Kanske du vill joina min I don't know kuk Discord-kanal. Och sen var det som att nej yeah. då. So, never mm. seen again. Yeah. Sen jag antar, kanske några andra saker att göra. Mm. Men, mm. men han ja. var där, jo. Nej, men jag, ja. jag känner att alltså jag, när det pitchades den här till mig så var jag liksom att och jag minns kolla jag första säsongen och lite så där Oinspirerat. Ja. Mm. Och att jag kom till Det här sista avsnittet då I första säsongen uh, mm. Och det slutade i princip Med att uh, Paul Giamatti och Damien Lewis Cirklar runt och trippar Och liksom som Två jävla påfåglar och visar kärtan åt varandra och liksom kacklar och att i yeah. något skede där Så blev det liksom så slakuk av allting Därför att det var som att What the fuck are you guys doing Det var riktigt så här att What is this horse shit? För det var som så mycket yeah. som postering och, och de hade som, jag tror tankar var att de skulle göra det som så dramatiskt som möjligt. Så att alla skulle som att Hör Att, <hör> att liksom, ja, vad kommer det händer hända i nästa avsnitt? Men yeah. för mig var det som. Gay, gay, gay, gay, gay, gay. Just fuck, gay. Som rakt in i prutten, ut. Att det blev som så mycket att testosteron. Och liksom så här onödlig machismo. Och ja, som what? Men sen ja. så Från säsong två så var de med som sa Ja men är so serious Och sen bara liksom rulla de på mm. Men så Den blev väl bättre men, Och jag började väl komma in i det lite Men jag tror det var just runt kanske säsong 3 som jag började inse ja. det här serien känns mer som en sån där Guilty pleasure än Att det ska som man ska som titta För att oh my god det är så djup historia Och sådär Yeah. för att egentligen i sin essens så kan det beskrivas så här uh, Damien Lewis så är uh, en liksom skrupelfri uh, bank eller vad kallas det för investerare nu då på i en sån här hedge fund han yeah. gör pengar uh, på vilken yeah. metod som han än kan han yeah. är bara pengar och, liksom, och han är och han vill krossa allt motstånd han ja. vill vara ensam som liksom herre på, på solhögen. Ja. Uh, Paul Giamatti så drivs väl lite av ambition och, och med ganska mycket av sitt eget ägo att han måste krossa Damien Lewis därför att hans hustru Magisif uh, så har ett förhållande med honom på en emotionell nivå som han aldrig kan nå och det här polariserar de båda då, så de måste vara varandra hela tiden. Diamatti uh, har lagen på sin sida i egenskap av åklagare då och mm -hmm. Damien Lewis har i, har i princip ändlösa resurser i sin position ja. då som biljonär så att ja. det här är i princip serien och sen sätter du in ja. då till exempel det som pushade den här serien framåt så var ju att för det första hade de ju den här Kondola Rashad som var helt mm -hmm. okänd för mig men som tydligen av någon anledning är jättepopulär och okay. alltså, som sagt, jag, jag har ingen riktigt tidigare erfarenhet av henne så jag kan inte riktigt tala till hennes tidigare verk uh, men att i, inte hon dålig i den här serien heller hon spelar ju en sån här biträdande åklagare som en assistent jo. är och med som, sina egna syften och sådär, en ganska som så här, solid karaktär men inte gör ja. den heller som prestationer, som alltså, att, oh my god Roshad, är, uh, yeah. och rörjade med, fuck men jag har förstått det här där hon får till och med första billing där liksom på, på själva sären. så att det, jag hade alltid oh. funderat över det really? för hon var som så populär, jo jag vet um, och sen den andra så är ju hon den här Asia Kate Dillon Mm, jag som spelar Taylor Taylor Mason mm. Mm. Och, att, och att Inte är riktigt vad som är som så speciellt Heller uh, Med, med liksom henne som skådespel Alltså hon är ju annorlunda Det kan jag ge henne För hon är ju själv um, Eller Vad är det liksom Non-binary alltså, ja, ja Alltså icke-binär -ic Ja Ja. att det är ju trevligt och det är ju, ju, ju intressant att man, att, att man ska kalla dem för, för dem då och så här, och det passar mm. väl bra i vår tidsålder och så där men om ja, det är så intressant att jag liksom bara vill fortsätta så här bara för henne Nej, inte. Ja. och allt utöver liksom den här icke-binära egenskapen då så i princip att, att hon är så smart att hon vet allt, och när jag säger allt så då menar jag allt ja. det här är ju väldigt amerikanskt syndrom att du har ju alltså i princip om med undantag för äh, Asia, Kate Dillon då, eller Taylor Mason som, ja. som vet allt om allting ja. fucking allt om det gäller äh, medicin om det gäller psykologi, om det gäller kultur, popkultur spel, liksom mm. whatever Yeah. Hon, har, hon har gjort allt hon yeah. vet allt. Det är liksom som Big Bang Theory Bara som kondenserat I en karaktär yeah. uh, Till en lite mindre nivå Så har du då Giamatti och Lewis Och kanske då Maggie Sif då. För de är som så här ultramänniskor Att om någon kommer där som att Hej vet du den här obskyra indiska filosofen Från 1950 talet Jo ja men jag tror att hon var persier. Ja, ja, ja Så att det är som alltid bara yeah. som så sådär Flapp, här ja. har du min största ja. knowledge-kuk för att eftersom ja. jag har en lexikal kunskap av allt som någonsin existerar lika med stecken, super supersmart eller hur? Ja. Så det finns ju ingenting som de här karaktärerna inte vet eller inte kan öva för alla andra i rummet med så sist blir det liksom mm. att Kanske det är helt okej okay, om man inte har specialiserad kunskap om fucking allt, because it gets a bit old mm. the men, men, men det, där, men det är ju alltså jag, jag funderar just på det där, att är det är det liksom om, om ta, ta till exempel den här uh, det finns en app uh, där de tar alltså, uh, non-fiction-böcker och uh, förkortar dem till så här mm. tio minuter 10 minuter så här Ska jag, ljudböcker ja. det de, de går igenom de, de, de, de centrala de, de viktigaste punkterna mm. i de böckerna och du kan lyssna på dem så, uh, så, så vilket betyder att då egentligen så, så kan du ju använda det här för att sen då imponera på andra Som att, ah, jo, men, den, men den där boken så jag, jag, jag är där jag tänker att det skulle vara intressant att höra att existerar den här jargongen i, de här I den här typen av kretsar. Att, att finns det en sån här konstant uh, one-upmanship egentligen: Att man måste försöka visa att ah, men jag kan minsan citera uh, alla Shakespeares verk. Sen kommer man och mm. att ha ah, jag har minsan läst den här scenen av den här personen som. Som, som skrev om, om Shakespeare under sin tid i universitetet. Att det att, att finns faktiskt det där att man måste visa sin kunskap, även om den kan vara liksom, liksom bara yta. Ja, men det är ju som sådär att om det kommer in nu då en bibliotekarie eller någon allmän bibliofil ja. som har nu en, mm. en gedigen ursäkt för att att ta upp det här eller för att pusha det här ja. oftast inte ens för att det är viktigt utan för att göra ett exempel eller en, en analogi eller någonting. Och han ja. säger att det är lite som i förvandlingen. Punkt, punkt, punkt. Uh, ja. En vanlig person då så skulle kanske som att mm, ja uh, vad är det? En beläst ja. mm -hmm. person så kanske säger ja det är det där med den där skalbaggen av den där ryska författaren. En beläsperson yeah. som kanske säger, ja just det, Frans Kafka. Liksom, yeah. Fäget som jag skulle säga, en dag vaknade Greger Samsa av att han hade blivit förvandlad till en skalbagge. Och att, av att han märkte att han blev förvandlad till en skalbagge. Men att, det, är ju som, det säger ju ingenting egentligen. För att om inte man liksom mm. började ha en djup analys av vad det här betyder. Uh, i, i kontrast då, till den rådande då, kulturen och samhället som den skrevs av och den på sätt och vis då, ironiskt gör av till vad den representerar kanske rent psykologiskt och sen här är det allt det här i diskussionen som den antingen sätts in i eller som den liksom sätts mot så är det som ja. vad sa du det överhuvudtaget ja vem mm, liksom vem, vem stod kukad då och det är som everyone ja. Och vi vet ja. Ja, vi, för, men att som sagt, det här är ett väldigt amerikanskt koncept att ja. lexikal kunskap är som så, man är de så högt att om det kommer någon att börja citera pi, eller om det kommer någon och börjar typ. Äh, lista alla jävla liksom Monty Python känn på rad. Så det är som att ja. oh, du är nog smart du men att det är inte något smart ja. med det. det. Vilken idiot som helst kan göra det? Det är ju liksom förmågan att härleda den här kunskapen. Mm. Att man kan använda den. Att den passar in. Ja. Det är ju liksom. Den här, den här snabbtänktheten. Och den här funktionella kunskapen. Och det här så påvisar ju nog. De här karaktärerna också. Men det är just på samma sätt. Som vi aldrig kunnat tolka Big Bang Theory. Det är som så orimligt att du har. En karaktär som är expert på fucking allt. Och det ja. är extra dumt. När det står en de facto expert i rummet mm. och de i princip bara trumfar dem. Det är liksom ju ja. kanske lite dumt om det kommer in en fucking just läkare eller en jurist eller en yrkesman och sen bara en sån här total som icke-insatt ja. som sånt typ Taylor Mason Ja, menar du inte egentligen som alltså, shut up ja. alltså, ta, ta din icke-binärhet mm. och gå och stå i skambrån att man på er det är ju det hela tiden Nej, nej, det behöver man inte. Och det, det är ju, men, men det är ju det, det handlar ju inte bara om vad de, vad de här karaktärerna kan eller vet mm. utan det är ju också vad de gör att, så att säga, just att, att, det så att de, de, de, de, samtidigt så de tar det också tid att träna på en på, liksom på, på nivåer som man tänker att okej okay, att Ja, om du skulle få betalt för att träna Så skulle du kanske mm. hålla dig på de här nivåerna mm. Och, och liksom alltså man man På ett sätt Det, det handlar väl om det att man, man Ska verka som att man hänger sig åt allt Till 120% men, ja. Och jag undrar att Om det då är den här tanken på att ah, nej, men Här är människor som är liksom att det, det är på något sätt, Vill du vara Framgångsrik så ska du I princip du ska inte Sova för att det är det är då bortkastad tid. Tid som du kunde uh, använda för att då lära dig alla de här populärkulturreferenserna som jag tyckte att verkar väldigt det här i säsong fem. Äh, som Dexter till exempel. Mm. Så det kändes, för, för mig så kändes det så att, men, att varifrån kommer det här? Varför sätter ni en sån här fokus på det här? På, på den här dark passenger uh, aspekten? Och och sen, sen just att, och när, när har de här karaktärerna tid att bekanta sig med hela Jeff Lindsys produktion? Ja men det vet ju alla när du har en sån här high powered jobb som till exempel, vadå district attorney, att det finns inte yeah. så bra motsvarigheter, eller fucking du sitter som huvud för en stor hedge fund eller någonting yeah. då mm. har du ju ändlöst med tid att bekanta dig med allt från så här långgående musikalet till liksom djupa filosofiska verk till allting yeah. och att mm. det, är ju det som jag blir mest uh, så här förundrad över om alltså mm. jag vet ju att det här är tv jag vet att det här är inte en fucking dokumentär men att Precis. det är alltid roligt att säga såna här, så här är, uh, som föräldrar därför man som att wow okay. Ni hinner nog med mycket ni Man ser aldrig att de yeah. ska som sitter där Och liksom måste handskas Med något skit som ungarna gör Om inte en del av storyn yeah. uh, mm. Eller liksom uh, Gå på tv eller gör mat Det är alltid som så här fina middagar Som bara är färdiga yeah. Folk bara kommer Och sen har de ändå tid att gå ut och ta en drink Alltså fitt om de inte har tid yeah. Till exempel både Wendy och Chuck att ränna på vad satan som helst närsmöss. Vilka tider som helst på dygnet. Ja. Och det, det, det, det sägs ju något att det finns en sån här barnskötarska där. Eller mm -hmm. en barnpassare eller vad man nu vill kalla det. Men alltså ja. att, om man massivt missköter sitt hemliv. Alltså hur går det här ihop? Ja. Och det är lätt att säga, ja men det är en annan hanterare. Men det som... Det det, det går som för bra och för smidigt det är som bara en yeah. eftertanke så att om de var singla så skulle allt det här funga ära men när de ska ha barn och att in behöver allting vara uh, in behöver allting vara liksom så noga och liksom så inräknat men det är bara saker som jag fått för att det är ju ändå lite av det här måste man ju ändå sälja med att den här sedvanliga suspense of disbelief ja yeah. Jo, ja mm. men men det blir som du sa att det blir så på något sätt äh, det det är som att man har tagit bort så att säga, den här lilla vad man kan säga glansyt eller nånting som skulle leda liksom, dölja det här att det det mm. känns att det blir på något sätt så det, det blir liksom så överdrivet det blir en karikatyr i den här mm. Mm. Jo, ja men alltså mycket och det här är ju som parklistat och det blir ju väl lite sådär ja. filmat att, liksom, att ja. alla Pappor du ser på filmer liksom att de kommer bara in och liksom skrattar och liksom tar en hal, halvfrost och, och pussar barnen på pannan och dat that is being done Och liksom ja. här saker. De dyker bara upp tio sekunder här och där. För att vara som perfekt föräldrar, och som att etablera att jo, jo, fortfarande en föräldrar de existerar och har inte mördat de är en frys de, är, de finns nog här. Ja. Men som att men why? Alltså är det här är med stämma karaktären gör. Och nu vill jag inte diskutera hur dåliga föräldrar liksom huvudpersonerna är men att det känns som att du ska inte sätta in saker bara för att sätta in saker en karaktär ja. som har alla de här sakerna som borde tynga och som borde betyda någonting men inte begränsningar då måste man ju på sätt och vis spela ut fallet. Att liksom det, det ja. kan hända att det finns konsekvenser av att aldrig spentera tid med sina ungar. Det kan hända att det finns konsekvenser mm. av att du bara äter god mat. Det kan hända att det finns konsekvenser av att det bara finns 24 timmar i dygnet. Men allting är ja. som så high powered. Allting är som så perfekt. Det känns som att det skulle ett helt team av folk som bara liksom flyttar undan saker och har experter där är för att de ska bara segla in i nästa sak som de bara hanterar perfekt och direkt och utan minsta yeah. komplikation. Så man kan ju bara. Allting som är dramatiskt och svårt. Så är ju bara exakt det som storyn kräver. Ska vara svårt. De här karaktärerna lider noll av. De här vanliga sakerna som varenda människa I verkliga livet måste kämpa med. Yeah. Så, så det blir ju väldigt så här karikatur. Av karaktärer istället för riktiga karaktärer. Så då lutar yeah. ju liksom lite. Den här serien ganska mycket på. Ja men, är den här handlingen. Eller den här metaplotten så bra. Att mm. man drar in och vill följa den. Ja. Det här är ju i alla fall för mig som blir det ett udelat svar. För på ena sidan skulle jag vilja säga ja. Men det är kanske mm. ja på ett sätt att men, ska vi se vad de där tokiga Giamatti och Louis och Sif håller på med idag. Om jag inte säger den här ni ibland inte underhållande till de till med roligt. Till exempel du nämnde ju den här referenserna till Dexter och så här. Genom in i den här sären så tycker jag att det är en ändlös kamakad. Av tv-referenser och, och så ja. här att De som skriver den här serien så är ju massiva tv-tittare. Och, mm. och det tror jag på. Men att ibland känns det väldigt få just att just som till exempel den här mm. läxan. Alltså ja, ah, ja okej, okay. fine. Jo, jo, jo, men det är lite sådär, det, Alltså det, blir det så on the nose. Jo. <laughs> och, och det här nej, något så kommer ju med mig att man sitter som i princip bara med sitt finska och som inte fungerar det så sådär. att den blir liksom med som sådär teater kanske. Ja, och, och, och det som mm. jag vet, alltså du, du har påpekat i tidigare recensioner och i andra så här diskussioner just gällande media i allmänhet att äh, och, och också i den här serien så äh, de här huvudkaraktärerna egentligen mm. så in, inte din någonsin i fara mm. upplever jag egentligen här? Att mm. Louis karaktär, du har Diamattis karaktär, du har då Sifs karaktär. Att de här som är liksom på toppen där, så tänker man att, men de, att de, de är där och det kommer att fortsätta att vara där att, att det, liksom, det tar bort en del för att just som du sa att det är status quo måste på ett sätt ja. finnas kvar ja, men, ja, men på sätt och vis så är det ju här en ensemblecast som det heter att du har ju de här samma personerna genomgående ja. äh, med då en liksom lite supporting cast och, äh, och det finns ett ord för det här om en äh, i princip du har en sån här show där, du, där liksom showen lever på att du har två polariserade Faktioner eller karaktärer Ja yeah. Och du kan skifta den här maktbalansen Men den här showen och det här drama Läver ganska mycket på att Om du har sett den säsong som börjar med att säga Chuck är på botten yeah. Och Axel på toppen Så innan yeah. den här säsongen är över Så ska det antingen normaliserats Eller skiftats yeah. Ja, och sen så, så du har som lite de här två extrema som går fram och tillbaka. Uh, och det blir också för det förstärka den one up grejen Och det har mm. den här effekten av att om du har en karaktär som börjar bli liksom för antagonistisk, så kan ja. du på ett sätt och vis lite humanisär den här karaktären genom att ge tillräckligt med motgångar. eller den andra karaktären demoniseras då lite genom att den utsatta personen antar då aspekter som gör dem mer motbjudande så att publiken då börjar hurra för den här motbolan som tidigare var skurken och man har sett att det här har ju använts successivt i många andra eh, tv-serier eh, under åren men att den här mm. maktbalansen måste hållas och sen nu som då så gör man en twist att det kommer en tredje aktör till exempel nu då Clancy Browns karaktär som på sätt och vis får kära då uh, samarbete av band. ofta brukar de yeah. här serierna sluta i att man antingen så tillintet gör båda karaktärerna varandra för att det finns en viss katarsis i att se giganternas kamp eller någonting. Eller att yeah. två så bildar de liksom under tiden så här band som blir antingen vänskap eller varmare band och liksom de måste då änas för det allmänna goda för att till inte att göra en stor fiende. Och att yeah. Det blir antingen vampyrisk säger men det blir en sån där dehumanisering och så slutar man mindre än man var men rikare för är och erfarenheter, yeah. Oftast med ett så här kollektivt offer då som kanske Maggis sift eller någonting. Så att yeah. det är förmodligen så här den här sären också kommer att sluta därför att it's good fucking TV. Men att yeah. för, för en så här gammal utlevd uh, så här tv-konnaissör som jag så känns det ju mer som att, ja att jaja, no, whatever you guys att, att nog tycker att den här serien är som så välgjord och så intressant att jag skulle kunna så den till slutet om inte de, de tänker yeah. dra den i jävligt många säsonger till mm. för i något sätt så börjar de ha, ha kanske ta i lite slut jag menar det finns bara som sak Uh, intensiv och liksom uh, Vad skulle vi säga Aggressiv Som Damien Lewis karaktär kan bli Och det finns bara som yeah. så Desperat Och uh, ska säga, skoningslös Som dramatisk karaktär kan bli Innan det till sist blir yeah. så att publiken är amen, Whatever liksom, Det är det ju nu yeah. bara Någon sån här pastisch att, yeah. Fuck it mm. um, Så so, det är väl kanske där jag stannar i min så här recension av serien. Precis. Ja. Jag kan nog hålla, hålla med om det. Att det en, att, att, så att För mig så är det så att jag, jag tänker nu, nu känns det att jag har investerad alltså bara investerad i den här serien att jag vill nu, jag vill nu se att vad som, vad som nu händer till nästa. Men, mm. men skulle, jag, skulle jag säga att den här Har gjort intryck på mig sam På samma sätt som The uh, Wire gjorde <laughs> Så nej man, man kan inte Tala om dem på samma På samma dag nej um, Jag tror um, Alltså Det här är ju nog lite sådana tröstätningstäver Tycker jag ja. Att ju med, alltså, jag minns jag tänkt när jag såg på den här serien. För att det finns ju många så här andra karaktärer. Och jag inser att min så här, kommentar om karaktärerna egentligen. För att är, liksom, de här huvudkaraktärerna är mer smarta än, de, än tio personer ja. tillsammans någonsin behöver vara. Uh, som de inte gör så mycket med annars. Så har ju i princip bara varit för att gnälla att en liksom, skicklig svart skådespelarinna eller en spelar inna på EK, uh, liksom får frontbilling och att en uh, icke uh, spelar inna får så mycket fassa över sig så där ser man ju var vita, vita privilegium hamnar uh, men att jag tror den här för det, här, det finns en serie tycker jag, där alla liksom passar in på sätt och vis, det finns inte den där ja. karaktären som står ut men jag tänker mm -hmm av en karaktär som jag tror skulle räta golf även på dig så tror jag att det skulle vara den här Maggie Sifts karaktär alltså Wendy Rhodes därför att okay. men, alltså, du, du måste ju rätta mig om jag har fel på en, liksom en professionell basis eftersom det ändå är ju det du gör men uh, det känns som att varenda gång hon går in i ett rum så ja. är det som att titta guys, jag är jättebra på psykologi att nu ska jag lösa mm. den här personen genom en blick. Eller genom att säga en mening. Och de ska tycka att det är väldigt ja. insiktsfullt. Och liksom totalt ja. berättigat. Och sen ska jag typ bara göra. Och, och, och man säger liksom den här förändringen. Och den här. Um, nyttan direkt. Ja. Det här man som mm. sitter och tala över tid. kommer undan funn med och staffa. Liksom, ja. jag tänker att vad Satan ja. gör Wendy Rhodes. Att ja. jag vet att hon är, inte. Hon har inte uttryckligen en psykolog men hon är ju en psykolog och som man försöka köra med att hon är en fantastisk performance coach men många av de här ja. säsongerna så rennar hon ju bara runt och gör sina egna syften ändå jag tycker som att ja. i många fall säker jag, mm. really? Alltså, säger du det åt folk? du alltså, suger ju på ditt jobb ja. hur liksom ja. hur, tar folk ja. som inspiration mm. av dig ja. men, men, men, men här kommer man kanske in på den här vad ska jag säga, det här Dr. Phil-problemet. Att, att när, när man tänker sig att ett avsnitt av Dr. Phil och så ser man att, ah, men titta, en, en så fungerande, fungerande terapi, gud på, på bara 40 minuter. Mm. Att, ja. att, det, att man ser, man ser så att, vissa sådana highlights, man ser den där ena, den ena situationen där det då hur äkta är det nu igen, det som spelas upp där? Uh, så så, så att man, man ser den där lilla situationen. Man ser inte det arbete som sker liksom, bakom kulisserna. Mm. Hur, hur, hur lång tid har den här personen behövt gå i terapi för mm. att kunna komma till det här? i den här situationen där man klarar av att bearbeta eller klarar av att konfrontera en viss mm. situation eller person medan här i, i så att säga, hur Wendy Rhodes arbetar så det, det känns att det, det blir en sån här att, ah, men, så här tänker man att ja, men, så här gör det ju säkert en, en, en, en psykiater medan, mm. medan det, den har, det har ingenting att göra med med, med, så att säga, till exempel en session eh, Hos en psykolog nu, nu är jag ju inte någon som sitter och, och Försöker puffa andra till att köpa aktier På bättre vis Ja uh, lite na, lite, jo Jag måste ju no. Hålla den där barnarbetskraften igång men, men Men jag tänker på att det Nej, det där har, det där har definitivt Ingenting att göra med liksom, säga, Terapi eller, mm. eller så att det där är ju mera än så här att du går in någonstans och sitter och dunkar du sitter någon och dunkar i ryggen och säger att Hör, du tar dig i kragen du. var inte ens sån, en sån mes utan nu går du ut dit och knapprar på din keyboard extra hårt jo jo plus att det är liksom den här hela den här uh, performance coaching grejen och liksom den här motivationen ja. mm. uh, som som Axelrod gör eller för den delen hur Chuck liksom löser fall. Så yeah. jag, jag allting bottnar i princip med att gå runt och terrorisera folk. Jo, ja, precis. Så, så, så nu vet jag ju inte förstås, säkert finns det väl några men att om du nu går till sån här täve för att försöka få bra som så här vägriktning inom ditt framtida yrke så kanske du har en del kvar att fundera ut eller lära. Mm. Uh, men jag förstår att det är tv-psykologi och det är TV motivation och allting ska vara snabbt och effektivt och lösas inom ramen av ett 45-minuters avsnitt men ja. no, det här är väl lite längre jag måste rätta mig själv närmare en timme, men i alla fall att det är ju som mm. det är ju som tv-bullshit ja. allting ja. är ju också upptrissat till 11 för, för extra drama ja jo, det, det är det det, det är det ju definitivt. Där skulle jag kunna kommentera. Alltså det var, uh, Jag minns här, det är ganska länge sedan nog, men det sades att om man vill se en bra porträttering av hur en, en terapeut till exempel jobbar, eller hur en, en diskussion med en, en psykolog skulle se ut, mm. uh, så var det då två två, så att säga, verk. Det ena var en film, alltså den här Goodwill Hunting. Mm. Där du har alltså Robin Williams som spelar psykologen. Med. Ja. Uh, och sen har du den här serien In Treatment där Gabriel Byrne äh, spelar en, en terapeut som, som har äh, sin mottagning hemma hos sig och han i varje avsnitt så tar han egentligen emot en, en klient. Jag har ju några erfarenhänt av den. Ja. Så, det, det, det är, så det är två serier eller, eller en film och en serie som som det har sagt att, att visar någonting lite närmare vad man skulle kunna säga. Mm. Att en, en terapisession eller en stödsamtal. Ja, Något man... som sagt, att inte tänka klaga på den här serien för att Liksom den är orealistisk Nej, nej, nej det, det, det ska man inte göra det skulle inte vara rättvist mot den här serien Nej, nej men för det skulle vara otroligt tråkigt även ja. men att, mm. men att äh, jag tror att jag har tillräckligt mycket insikt i hur många av de här sakerna ändå fungerar på grund av liksom dokumentär eller för att jag gudförbjuder att ja. ha läst någonting eller så här så ja. att jag bara kan säga att när tillräckligt många sådana här nämnare börjar finnas så då nu började det bli konstigt bara att Då började det yeah. säga ja ja Men nu springer Chuck igen iväg Och liksom Bara i princip gör helt motsatt Motsatta saker till en jobbeskrivning yeah. Och nu så Jag menar hela serien börjar ju med att uh, Liksom Bobby Axelrod var i problem för att han har gjort så här shady deals Och nu gör han bara shady deals Och liksom något yeah. single fuck given Ja yeah. Wendy road, road så blir i ett så blir hon av med sin licens uh, ja. för att hon för att en av eller liksom för att Aisha Kate Dylans karaktär läcker att hon möjligen har gett ut information som aldrig mm. behöver bevisas alltså inget bevis behövde någonsin komma ja. fram, bara ja, men så är det väl och, ja. och sen så, ja, nu blev det av med det men sen la spänga på bordet, och, men nu får det tillbaka ja. och nu springer hon igen runt och gör och jag vet inte än vad hon gör för allting verkar som bara kulminär att i något så står ja. hon med händerna på höften och skriker åt folk och då är alla som ja. oj oj oj nu måste vi jo, nog göra men... någonting, det är protagonisterna trots allt ja. Ja. Ja. Eller, eller som i den här halvan av den femte säsongen så, så visar hon mm. ju att hon också kan idka mycket mer så här hands on terapi mm. som, till, ja. för att till exempel motivera en en, en, en konstnär att, att jobba. De ja, pengar. Om Maggie siffrar ära benen för mig ska jag nog börja måla fint också. Jag garanterar att. Garantera mm. att jo. Ja. jo. Hon är nog ja, en person. Mm. Mm. Ja. Och så har vi ja. reducerat henne. All, alltså, <laughs> borde man eh, diskutera några av de här karaktärerna snart? Är det någon som står upp? <laughs> Ja, alltså vi ska kunna göra det ja. Vill du, vem vill du börja med? Eller vill du fortsätta diskutera Maggie Siff? Alltså vad ska jag säga Maggie Siff? Att liksom hon, alltså jag tycker hon gör en bra prestation som den här starka kvinnan som på riktigt är stark för att hon har en personlighet och en vilja som är starkare än de flesta hon möter. Att hon har liksom yeah. den här kunskapen och erfarenheten att backa upp det. det som, jag vet inte vad jag ska säga om henne. Jag tror hon är bra i den här rollen för att den här rollen på sätt och vis är skräddarsydd för henne. Jag minns ju, jag hade ju någon sån här uh, någon sån här vansinne där när jag skulle som kom in i hela den här Sons of Anarchy grejen. Yeah. Okay. Det var en riktig kalkonserie. Det är riktigt så det här att så här fungerar bikers. Att det är som bara liksom så här fantasy-nonsense. När seräskaparna yeah. är helt sjuka i huvudet och liksom att fuck, det som om du riktigt vill slösa tid och är riktigt absolut hårdshit så är jag lite sons of anarchy. Och där hon okay. ju också att runt och är dum i huvudet. Och att det är, det är ju som alltså som skådespelärska så är jag inte som så imponerad av henne för jag tycker inte det är som så mycket skådespel. Sådär. Okej. Okay. Och jag vet att hon är vacker. Att hon har en fin kropp. Och det försökte de ju definitivt att rida på i första säsongen. När de fick stå liksom så här. med SM-kläder. Liksom vartannat avsnitt och sådär. Yeah. Men att. Jag tror det som kanske stämmer. Är att den här rollen. Den professionella rollen av Wendy Rhodes. Som är en psykiater. Som är en sån här high-powered psykiater. Den är som att. Mm. Alltså det blir lite som att titta här så kommer uh, den här hjärnkirurgen men vad är det här? Ja. Nu så far han och boxas efter ursäkta kirurgen far och med risk att förstöra sina händer vad gör han sen? Mm. Och sen far han ut och togs upp med polen och sen far han och djuphavsfiskar och sen, du, sen är det liksom fucking inte jag, lärbrottning eller någonting allt innan fyra på morgonen han ska tillbaka på tjur. This, this, this is how it works, yes. Valt ja. Ja, um, jag och Matti så gömmer sig lite bakom sitt ämbete på sätt och vis. Vi får ju som aldrig se honom göra riktigt så här legal shit. Han är ju med bara en sån här ja. dealmaker som hotar folk till att göra vad han vill. Så jag menar du skulle lika bra kunna satt vilken typ så här maffia hejduk i vilken film eller tv-serie som helst han skulle ju lika bra kunna yeah. vara från Soprano och så gå och hota folk med stryk om de gör det, som han säger han skulle vara lika effektiv som fucking någon US attorney att <laughs> jag menar ska du ska du, vara liksom, ska du göra något så här juridisk shit någon gång mm. för att yeah. sådär men hans yeah. karaktär är ju väldigt så här, alltså han är ju som så lite larger than life. Damien Lewis är kanske den av den här maincasten som känns som så här solid tycker jag. Okej. Okay. Okay. Alltså som jag tror hans karaktär har rum för att vara så excentrisk och som så aggressiv och som så ego manisk som han är. Vet jag. Um, mm -hmm. plus att jag gillar den här den är ganska så här den bär inte egentligen om ursäkt för att hans karaktär är en fitta ja. sig, liksom säger serien ja. eller karaktären själv att liksom, att, ja, jag menar, att, liksom, han bryr sig men bara så här långt och om inte han bryr sig mm. alls så är han den första att säger det. Det, ah, okay. ja. Sure. Ja. Uh, det det som jag måste säga om den här karaktären alltså hans Hans fru alltså alla svar Malin Akerman. Mhm, mm ja, så What Lara. a, what a cunt. What a cunt. Alltså uh, jag trodde det var yeah. skulle vara ganska nära att hon skulle bli en sån här typ Dan Summers eller någonting att som att åh oh, varenda gång hon är i en sån som är oh god, not this one again. Inte för att och Åker en dålig skådespelarska. Utan bara därför att den där mm. karaktären var som så. Oh my god. Allting som kommer ur din mun är gnäll. Och att liksom, du gör ingenting yeah. och du kräver allting. Och liksom, hur satans mycket vagina kan man vara? Liksom? Man satt ju som bara Som hur, att, att damper, damper, damper, damper. ja yeah. Men mm. det gjorde de och sen var hon ute ur scen och så var det som att ah okej. Okay. Ja, mm. ja det det är ju, det är ju intressant att hur, hur så att säga det här karaktären sen vad det liksom, gjorde någon såna små små antred i Warden från säsong 4 mm. vidare. Jag jag fattar aldrig liksom vad den där karaktären har för problem. Ja. Mm. Alltså i första säsongen så tyckte jag att det nu ändå spelar på det att, så att säga, hon hade den här så att säga, hennes en familjemedlem som hade dött i det här äh, 11, 11 september attackerna mm. äh, och att, så att säga, hon vägde, vägde så att sin lojalitet till, till sin familj versus då sin lojalitet till, till då, hennes man men men, men sen, sen igen så efter en stund så var det så att ah, han nu har vi spelat tillräckligt på det här. Att låt oss titta på något annat istället. Ja men hon problemet var, de hade som liksom, visste inte riktigt vad de ska göra med henne. Så vi med det. Jag tycker inte om att du hänger med Wendy. Äh. Ja. Jag vill ha alla pengar. Mm. Äh, Nej. <laughs> ja, men jag vill ha dem. Äh. Jag ska ta barnen. Äh som att fick hon in, där så var det som ja men äh, super. Äh. <laughs> och, och så, why vad är det som fattas mm. dig om du, du kan ju inte klaga mm. på liksom Bobby Axel att han är en girig fitt, om du är en ännu girigare fitta själv du kan ju inte klaga mm. heller på att han är inte är transparent när du är noll transparent oj oj oj, oj. I, i, i, dagens, i dagens USA kan du ju definitivt göra det ja nu jag antar det Ja, men hon var väl inte i det studerande då i mm. oh, mm. Jo. men inte det. Uh, så det var ju kanske karaktärerna, finns det någon av de här som ska supporting cast borde vi diskutera no. Asia? eller Taylor Mason lite kanske, eftersom det är no. som no. No. No. så vi har ju diskuterat karaktären i, i viss mån men, men, det där. men ja, för all del är det ja. Det, jag, vet det, alltså jag, jag, jag tycker att det var en, det var en så här, jag kanske uppskattar nog den där karaktären, men jag har, men det, men det känns att det var ju en, vad ska vi säga, det var ju, ju vara en karaktär som, som Axelrod, men att på något sätt ännu mera fokuserad, ännu mera mm. på, på sätt att ser maskinaktig. Ja men att som jag vet inte för att det fanns ju alltså de spelar nog lite på det här liksom mekaniska men ja. att jag tyckte att det var med, bättre de avsnitten eller de historiespåren då de gick med på det här djupt analytiska och den här personen som bara som ja ja ja jag, men att jag bryr mig nu i hur mycket barnen gråter utan jag bara säger på fakta här ja. men att hon ändå hade liksom så mycket karaktär och som så mycket etik att hon inte som körde över folk eller liksom på sätt och vis ville yeah. det, det mest möjliga goda med de tillgängliga Och det var ju så yeah. trevligt. Men jag tror på att hon blev ju som också någon sån här lösning att som äh, när, när liksom alla andra beter sig dåligt så de måste liksom inte gilla sen komma rädd allting. Mm. Att typ hela liksom axgap eller liksom höga på rök, heroin och bara liksom investerar i typ tro troll underkläder. Så då kommer Taylor yeah. Mason och ja, ja, no, men vi tar en liten förlust och skiftar det här in i, I don't know, mm. bananplantage en stund. Ja, yeah. Jag är Taylor Mason, nice. by the way, jag är briljant. Och så. som okej okay, tack Taylor. Jag mm, är jävla binära nära Och att som, och att, hon får ju som på sätt och vis ingen kredit Och hon är ju som lite las Så det är ju kanske intressant På sätt och vis man vill ju som Sitter man ju säga att liksom, ja, Men överlista dem alla Och blir rikast ja. och vinnjej yeah. För det är, ju som, mm. det är ju på sätt och vis Någon sån där får Men att Jag vet inte att hon, hon gick så från Att vara effektivt på sätt och vis bli udden Av alla andras dumhet På sätt och vis därför att det är hon som måste komma torkas pyjarna i slutet av dagen alltid. Ja. Sådär och mm. att mm. precis. Så mm. ja. Att, ja, så de kanske har låst henne lite och. Mm. ja och sen måste måste säga att det, det känns att de här de här liksom att tar, kanske speciellt den här som liksom Taylor Mason karaktärens Uh, de här många olika lagren av vad skulle jag säga, konspirationer och, och, och försök att ljuga eller mygla eller förråda det, det, det är så, det, jag upplever att det, det blir liksom för mycket när det kombineras mm. så, Taylor Mason uh, Bobby Axelrod och Chuck Rhodes och, och, där, och där till ännu sen Wendy Rhodes men det visar sig att de, de försökte ju inte ens som klara av det hela som de har byggt upp. Utan de känner bara, mm. bara slänga i bordet på korna som hej att du försöker förråda honom och han försöker förråda dig och hon vill att du ska förråda jag skulle förråda dig, men nu förrådar jag ingen för att arbeta med ja. honom. Som att allting ja, ja, ja, allting men... är ju på bordet. Liksom, så alla gör ju mig ja. just nu. Så ingen kan ju göra ja. någonting. Precis. Men, men det är ju så här kissen makeup. Ja. Ja, men. men jag men, hatar liksom men, när de men, låser så där för att om du bygger upp Till någonting jag menar, om du ja. bygger upp till en jättemassa nu till exempel ja. och sen så så eskalerar det generellt att du typ spelar en hans poker mm. så det är ju det är ju kanske svårt som fuck yeah att, mm. liksom, men det här är inte vad vi kom för som väldigt blåa ballar Why you do this ja Precis. Ja. Ja. Men, ja Men som sagt, ja. jag tror att den här karaktären fungerar om man är väldigt intresserad av icke-binära personer. Och att jag är inte så intresserad för att sexualitet för mig är inte så jävla viktigt. Uh, men att det finns ju många som för dem så skiter de ju blankt i vad liksom... Vilka saker som händer Runt karaktären För dem är det som att ah, Men hon är icke-binär Och hon får så mycket shit Och hon är så modig Och hon är så smart Så därför är det en bra karaktär Okej okay. yeah. Fine mm. Mm. Yeah. Så vad med kan jag säga att... yeah. Men jag tycker yeah. som inte Det faktum att hon Att karaktären Eller skådespelarinnan Är icke-binär Liksom yeah. Och sätt och vis justifierar allt som händer med eller runt karaktären. Att Rashida är ju fast hon är så gay att liksom solen inte kan gå ner utan att göra en liten yeah. Eller att hon är, liksom, att hon är som så minoritet. Att liksom hon kan inte gå ner för gatan utan att typ en nyckelpig och kommer som ush vad trask. Att som, det spelar ingen roll. Att hon sista slutligen är hon ju en egen karaktär som måste stå på egna bän och har att det blir som så här sän yeah. grejer. Alltså. Mm. Men att det är ju inte den enda serien heller. De har ju de har ju ofta idag så här lär det är liksom någon sån här super uh, någon sån här liksom rörelse som de är en, en figur i och så här. Och sen så pusher de det med det. Typ här är den här ultrafeministen. Oj, vilken bra karaktär. Oj, det är den bästa karaktären på tv. Har du ens sett serien? Nej, men, men jag tycker mm. det är så bra det hon gör för, för de här barnen i Afrika. Och men har du sett serien? Ja. Mm. Så, mm. så Jag menar, det är ju den typen av tid vi lever ja. i också. Ja. Jo, vad jo, gäller hennes skådespel och talanger och karaktärn Taylor i sig. Jo, alltså, jag tycker att hon är... Eller, de är intressanta. Ja. Mm. ja. Så. Ja. Ja, ja, jag kan hålla med om det. Uh, sen sen funderar jag, borde man. Borde man ännu nämna den här David Costerville? Alltså, som, uh, Wagner. Ja. Ja. Jag tycker han äh, <laughs> Jag tycker han var. som kanske min favoritkaraktär. Okay. För, för, för att han var som så fin i kanten hela tiden Och som så yeah. Som self-swag yeah. <laughs> alltså, mm. alltså, mm. alltså, Men det är ju som en karaktär Som alltså man kanske inte behöver ta så mycket allvar heller. Utan han bara kom ju in och gjorde sin shit Och var lite så där reaktiv yeah. Jag har ingen aning yeah. om hur mycket fansen gillar Men jag skulle kunna gissa att han skulle kunna vara någon sån där Latent fan-favorite För att Ja yeah. Ja Dessutom mm. var han också med I The Wire Aha, Va? mm. um, Vad han sa? gjorde minst, där? Minns du i sista säsongen Av The Wire Så ja. Så var de på Som The Baltimore Sun. Ja så, så var det ju en kille Som började rapportera Eller som började som Hitta på nyheter Jo, jo ja. det här seriemördaren. Ja, så ja. det var en det var en hatchef där som riktigt ville pusha honom uh, för, för tidningens bästa liksom för ja. det här. Uh, han spelade honom. Ah, oh, okej. Okay. <laughs> ja. alltså det, det var inte en stor roll. Men han spelar den här ja. lite lite förrykta eller liksom ja. den här lite sådär sensationalist nyhetschefen. Yeah. Ja, ja, just så. Mm. Ja, en tillkoppling till The Wire. Det är jättebra. Ja, kyllä. Det är jättebra. Ja, men man ser att den här, den här karaktären alltså som äh, Wags så du vet ju på något sätt får jag bilden av att det verkar som att han skulle ha roligt i att spela den här rollen. Han, han jag vet inte. Mm. Och, och, och ja, det, det är in, så, på ett sätt är det roligt att se den där. Och eh, ena sidan är just som du sa, det, att han är så fin i kanterna men sen, vad, vad sitter han och gör? Jo, han drar snortar kokain mellan så säga, skinkorna på en, på en thailändsk prostituerad. Så, men var ju, avsnitt, han är inte i rummet Men varenda avsnitt Han är ens lite i fokus Så får vi veta ett nytt sätt Han, han har gått söndag på så att det, är ju, ja. det är ju en väldigt så där äh, Gråtande clown Karaktär ja. äh, Men precis. att men alltså som sagt Han är intressant Men att jag, jag inser att den här karaktären Är inte så viktig för handlingen Alls i den här serien Så att ja. Han är ju med en sån där jag vet inte, The bank karakter. att man vill ju liksom man är intresserad av The Bank och någon gång så gör han ju någonting som förhandlingen framåt, men att det är ju mest på grund av andra aktioner ja och liksom, som man måste göra någonting så mm. uh, sen så blir jag ju alltid glad av att säga Jeffrey DeMunn or DeMunn or whatever att Charles Rhodes senior han har ju alltid ja, den här väldigt speciella energin tycker jag. Allt från The Walking Dead till uh, den här uh, filmen. Tänker du på The Green Mile eller? Nej, jag tänkte på The Green Mile. Jag tänkte på den här, den här killen som hade minnesförlust och kom till en stad. Där alla typ kände igen honom att visa sig att han egentligen var den killen att han inte var alls var den och sen spelar han ju förstås äh, den här äh, jag glömmer alltid bort vad han heter men den här seriamördan i Citizen X så, yes, so. ser man på oh. det. Jo alltså, <laughs> det, han var ju med i okay. The Walking Dead om man, man är sån yeah. uh, yeah. Andre Chikatilo hette han ju den här Ja, mm. just. All right. Det har varit varje dag. Jo, jag menar så Jeffrey DeMunn har nog varit med. Han har varit mm. med sedan 80-talen. Ja. Alltså, han har alltid den där lite speciella energin, tycker jag. Okay. Uh, Citizen X annars den obehaglig filmen, alltså den film som fortfarande håller. Och Andrei Chikatilo okay. var ju mycket, mycket riktig och här är ju hundetiden när vi var små, så Ja. Det är obehagligt Men du vet, det fanns ju inga serier Mördare i Ryssland Nej Eller Ja, För det var ett västerländskt problem Det var så mm. uh, Sen vet jag, Det var nu som liksom bara sådär Några saker uh, Jag minns jag, jag kollade på Det fanns skådespel som är som är Jack Gilpin Och han spelade i den här Sean Ailes Den här Uh, lite förfinade aristokraten som liksom lärde de här uh, Axelrod Foundation och sådär. Det kommer med nu precis. som då. Uh, och uh, jag tror egentligen han var en annan skådespelare så alltså jag tryckte på honom och läste lite men alltså det mest intressanta det är att han är fascinerad i Betty Gilpin som make mycket sen som man uh, har sett den här uh, uh, Glow Netflix-serien med de här kvinnliga okay. brottarna. Betty Gilpin är ju en vackra och skicklig skådespelerska. Så. Mm. Ja. Uh, sen, uh, det här var någonting som jag bara råkar notera. Att den här, uh, mm -hmm. Det finns ju en, en skådespelerska som heter Sarah Stiles och hon spelar ju den här uh, vad heter hon nu då? Bonnie. Uh, från uh, den här Bill den här som äh, den här liksom no shit Och tuffare än alla andra tradeen ah jo precis. som den dollarbil stjärn lite run for ja. his money äh, det som var roligt med henne så att hon har ju haft en sådär intressant karriär men att hon, äh, hon hade spelat äh, den här Kate äh, monster äh, och någon annan i den här gamla Avenue Q musikalen mm. den här, mm. de här är inte bekant de med det det de, de, de, de var en sån här musikal med som så här Muppets som inte var Muppets liksom och de, och de sjöng om saker som att svårt att skaffa jobb och en av de mest kända grejerna som blev lite av en internetfenomen var ju som Liksom the internet is för porn Oh, okej okay. mm. Och där har de ju jag, jag såg faktiskt en svensk version Av den här för inte alls så länge sen. Alltså inte, inte på en riktig teater Utan på internet okay. uh, jag, vet, jag måste ha riktigt koll Den här svenska versionen av just The internet is för porn yeah. De gjorde inte ett sådär jätte jättebra jobb yeah, Okej okay. Men ad, liksom, jag tror det är en sån där alla har hört den eller något skärde. Ja, yeah. jo. Liksom. Men det är hon som var och där och som The internet is really, really great. Och så kommer dockret och for porn. Och så, The Just. internet is for porn. The internet is for porn. Grab your dick and double click for porn, porn, porn. Men ja. Äh, ja. Så, så kan det gå. Och nu direkt ja. efter vi har sett när äh, efter vi har Gjort färden här recensionen ska jag gå på Youtube och säga Om <laughs> att det faktiskt är honom jag kan känna igen Men nu vet du kära lyssnare Vad händer med det här avsnittet annars Det, ju bli det, det skulle bli så här där halvtimmers grej Det skulle ju vara så och jag, jag hade inte sett framför mig att, att vi skulle diskutera Internet is for porn Ja, men, ja, alltså, men... Det, det är liksom så här när vi måste tillfredsställa den här LGBTQ-communityn och alla de andra, att vi måste diskutera ut sådana saker till slut. Uh -huh. Hur länge ska det ta? Många sekunder. Billions and billions and billions. Oh god. Uh. Ja, ja, snart kommer du ändå att dra in någonting om China. Ja. <laughs> <laughs> uh. Kanske Asia och KD-dillarna är populär Ja. Kanske det skulle vara dags att du har som ni säger i serien cut our losses. Mm. Vad ska vi flytta vår investering? Det börjar vara ganska många avsnitt. Ja, ja, men jag måste säga att det är nog varit en ganska låg så här return on investment. Mm. Nej, jag tror vi att det länge. var det, så här ekonomiskt för att inte alla moraliskt bankröptar nu flera år. Mm. Frågan om ja, inte gick undan någonstans efter första tio minuterna i första avsnittet. Nej. Nej. Ja, men varför kan inte någon då komma in som uh, vår, vår egen, var är vår? Uh, Taylor Mason Som kommer in och vet mera Än, än oss och kan säga att nu, nu hör ni gubbar Nu är det dags att Just shut up and go Det var väl Thomas då Ja Han gjorde nog Ett skitjobb då Ja så Jag sa till honom gång på gång Att du inte funderar på att bli icke-binär Så du kan göra ditt jobb bättre Ja, vad var det han att säga om det jag sa någonting. har flyttat igen en ö i havet i Danmark. Så. Ja. Och, ja. ja. Just så. Amen. Jag tror han ska vara snart ha krigat i Afghanistan igen. Så nu, nu finns det ju några så här olösta konflikter där. Nu. Jag tror det. Mm. Jag tror det. det dina, dina ord måste ha, ha, ha satt sig djupt. Ja men alltså jag tänker ju att De har ju mycket som sådana downtime där Kanske de sitter där tillsammans Och liksom funderar över sina investeringar Där hemma och sjunger det internet Is for porn mm. Och för att vara helt ärlig Att misstänka det är väl ganska väl använt där <laughs> <Ja>. <laughs> Kanske det skulle vara någonting att investera Kanske vi skulle kunna börja göra Som så lite glad borri I podcastform för rekryterna Borta i Afghanistan ja, mm. ja. Men det låter, mm. det låter det. Är mycket bra. Sätt ditt spakapital på spermabanken. <laughs> <laughs> oh god. Vilken bra ja. recension det blev. Yay. Ja, det ja. blev det bästa. Jag, jag, kan, jag kan komma på en miljard orsaker till varför man inte behöver lyssna på det här. Onödigt ja. lång. That's what Jesus said. <laughs> Jesus Christ. Ja. Mm. Ja, nej, jag, tänker, jag tänker ta mina pengar Och springa iväg nu Gör det du Springa som en liten flicka En, en väldigt En odefinierad person Springer Inget särskilt kön eller, eller bildning eller hyfs Men där springer hen In i solen gången För en miljard Olika orsaker Och alla är fel Tack för att du lyssnar. Tack, tack. Spoiler och spoiler-varning. Spoiler och spoiler-varning. Spoiler och spoiler-varning. Nu är det slut.